Десять років невинно карається народосі Магомед IV. Милостивий кримський царю, війська твоєї царської милості, повертаючись з України, заподіяли нам великих і нестерпних кривд, і казацтво тобі більше не вірить. Що ж до Москви, з якою ми вступили в дружбу то це бажання війська мого і моє. Православна Русь не зрадить нас, Богдан Хмельницький. Чому ти не веселий, мій хане, в день обрізання нашого сина, твого спадкоємця? Він уже спить, дуже міцно спить, а ти випий за його спокійний сон. І за мене, третю, але першу ханим твою. І за свій спокій випий, Правда, доброго вина я тобі наварила, І за кров, яку ти розлив дарма по світу, І за зраду чужих і своїх, І за те, що свій розум, Який дав тобі Бог для добрих діл, Продав дияволові підступності, І за ти відбирав у мене престол, «А я відібрав моє місце вески, юрцькій усипальні, місце четвертого Мухаммеда, якому судилося умирати своєю смертю, сказав на гробі іслам-герея старець хан, вірний слуга малолітнього султана. «На румовищах світу ти була трояндою і зів'яла. О, вічний Боже, прийми її у квітник». Гридав пастух Ахмед над свіжою могилою, винесеною за огорожу Бахчисарайську палацу. Львів, Бахчисарай, 1965-1967 роки. Кінець озвученої книги. Запис – Проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько, звукорежисер Людмила Корчан, Київ, 2016 рік.